Слушат моя глас Един наш брат от Елена беше прият от учителя. Чистата вода от чисто място извира. Мътната вода можем да я прецеждаме, но това са човешки методи. И за това благодатта не може да дойде чрез грешен човек. Един грешен човек може ли да стане пророк? Един човек трябва да е роден за свещеник. Не всеки, който носи расо, е свещеник. Когато свещеникът не е на мястото си, то от други го заместват. В селата, когато се загуби някое говедо, отиват при някоя баба гледачка. Ясновидецът трябва да получава хората и да ги опътва към Бога. Той трябва да посочи кармичните грешки на човека който се е допитал до него, и така да го насърчи, че той да измени напълно своя живот и съзнанието му да просветне. Душата на човека е неговата църква, а духът е свещеникът, който служи. Умът и сърцето са прислужници. Пътят по който ще отидете към Бога е да влезете в тази църква-душа, където духът е свещеник, а умът и сърцето прислужват. Христос казва Онези, които се затварят и не искат да чуят Словото, те не са от моите овци. Моите овци слушат моя глас. Най-първо човек трябва да има разположението на едно дете, да учи, да има чистота. Разумното дете е емблема за кротост, смирение, чистота и е готово да учи. Човек като стане дете, се намира в Царството Божие и като престане да е дете, не е в Царството Божие.